Vem tvingar dig, eller för, vem, för vilket syfte ska du vara intresserad av varenda jävel du ser på stan? Alltså... Nej men jag är inte trevlig, jag är typ inte trevlig om de är i kassan, jag är typ inte trevlig. Jag är inte jag är en otrevlig typ. <laughs> Välkommen till avsnitt två. Av Kropp, och Psyke, succépodden som har tagit Sverige och resten av Norden. Ja, jorden men antar vi. hört mycket från Mars, mm. Jupiter. Mm. Det, det ekar. Jag regnar in mejl och fax. <laughs> <laughs> Nej, men vi har precis publicerat första avsnittet. Um... Inte, vi fick inte RSS podd RSS Nej. skiten att funka men det arbetar vi på. Vet vi ens vad RSS är för någonting? Nej, ja, det låter som en blandning av alltså det låter som en nazistisk RSSL grupp. Men det är ju ett feed, alltså det är någon slags informationsform. Fast är vi säkra på det här? <laughs> ja, men vi tänkte så här att vi kanske ska ta vid där vi slutade. Det blev ju lite av en cliffhanger förra gången. Mm, det blev det var väldigt bra. Vi pratade om under avsnittet om KA, den mystiska man som senare visade sig vara Christian Antila. Ja. Musikern. Ja. Och horan <laughs> Har vi försökt i efterhand? Vi visste inte det här, kände inte till hans tidigare horerier mm. som, nej men gud... Är det här, är det här väl lite för hårda ord? Jag tror det, men det är också som att vi har hyllat honom Nu måste vi kunna sänka honom lite Ja, uh, Men jag måste bara säga det här för att... Och vi sänker ju inte honom som musiker Bara, hans, Nej, bara hon... att han horade Förr i tiden och inte nu Nej, för att... Så det är inte horeriet Det är han... brist på nuvarande horeri Det är därför jag i alla fall älskar honom För att han har slutat med det ja. han har tagit... Nej, men För jag, jag blev ju Lite insatt I han som människa Ja och har ju då förstått att det här pågick ju för ja men, tio år sedan kanske, ja, åtta vi, år sedan. Vi är lite sen på bollen. Ja. Väldigt... Nej, men så han har ju mognat nu väldigt, väldigt mycket och det kunde man ju också se tycker jag. Mm. Bland annat i det att han inte låg med oss. <laughs> det var ett indikament. Det fanns också fler. Han, han knarkade inte öppet. Han knarkade inte öppet. Han låg inte med någon annan heller tror jag, öppet. Mm. Det vet, nej inte öppet. Nej inte öppet, inte liksom på dansgolvet eller så. Men vi ska säga så här att vi försökte ju fånga honom. Det, det, vi gick ju liksom in eller i alla fall jag gick in med en väldigt målmedvetenhet. Ja, att jag med. Nu ska jag ligga med Christian Antila. Mm. Alltså tanken var ju att vi ska ligga med Ja, vi skulle göra det. Ja. Det skulle bli... jag hade en hemlig plan att det bara var jag. <laughs> Vi var snygga som sagt alltså jag, jag har ju aldrig varit så sminkad i mitt liv Nej och jag har aldrig varit så snygg i mitt liv Nej Nej men och alltså, som enhet har vi aldrig varit så snygga Nej och så liksom eh... Ja var vi var fan ett fantastiskt eh, paket. Ja det var vi kan man säga. Men när han stod där på scenen han kom ut där och han hade ju, hade han hår eller en hatt <skratt> man såg ju Nej. inte riktigt honom. Jo men han hade hatt. Det var det. vi försökte få kontakt med honom. Mm. Och vi stod i publiken. Det var inte ett folkhav. Det var liksom en lite glesare skala. Men det skala. var ganska mycket med en liten spelning. Så jag, jag tog tillfället i akt att sätta mig ner och mm. se ståtlig slut. Och, och titta på honom såhär, ja men du såg ju ut som typ krenatlig. Själviskt skulle jag vilja säga. Ja och, jag, och då var det som att jag bara okej, okay, för jag tänkte så här, men det här är bra Annelo, det här är bra för att ja, men du satt på scenen och det gjorde innan. annan. Men sen så kände jag såhär men okej, okay, men glöm inte bort mig här nu. Nej. Men då var det så att ungefär vid honom, honom vi hans smick en lite, liten min bort står ett fat med ballerina. ja. Så det jag då gjorde för att Och då hade jag rest mig Ja då hade du gått upp från scenen Så då så var det, det var min det tur ja, Så då liksom sträckte jag mig över scenen så här Och tog en ballerina nedanför honom Och så i munnen Och sen så gick jag tillbaka Och du sa då att han tittade på mig Han, han kastade ner ett jätteöga ja. Och han blev förbryllad Förbryllad? Ja men han märkte alltså, Ja men det blev det han menar. inte glad Jag tror inte han blev kåt <laughs> i alla fall, där står vi med de här kompisarna. Sen ja, kommer Christian. Ja, Christian kommer. Ja, och du vänder dig till honom. De här femte sekunderna var ju det jag fick med min kärlek. Mm. Christian. Mm. Jag vet inte. Och det var alltså, jag, jag kunde känna att jag känner en lätt oro. När, när du såg mig? När jag såg er interagera. Du menar att du kände att det kanske blev vi? Jag kände att det kanske nu vi snubblar på mållinjen. Nej. <laughs> Gud vad taskig. Jag vet. Men du förstår ju alltså vet du vad jag är för tävlingsmänniska? Nej men vad då? Och kontroll Det var inte så här att nu nu blir det så att Isabelle, du var, var så här okej okay, hon kommer förstå det här. <laughs> så jävla taskigt. <laughs> ja, förlåt. Ja, det var taskigt. Men bara för att jag så här: för att grejen var att det hade ju ändå gått ett tag. Men jag, jag... var så ivrig, men då var jag inne i, i ett smooth operator-läge, där jag yeah. bara ja, ah, här står jag och hänger med hans kompisar och är yeah. så en cool tjej, typ dissar honom lite, ha har roligt med hans kompisar, så att han ska se mig och bara, vad är det här för coola brud som, som mina kompisar mm. har raggat upp? Nej, henne, de här två coola brudarna måste vi, eller måste jag. Okej, okay. men, men, så men jag... Så så, och då, då kände jag du, för du var väldigt snabb bollen när han, när han dök upp. Ja, det kanske det var. <laughs> Nej, men, men det var... var väldigt härligt också. Alltså, ja, men alltså jag, känns... jag menar Hade, vi, hade, vi, hade du, både du och jag jobbat det min taktik, lilla smooth... Då hade ju ingen... Fått prata med honom. Nej. Nej. Ja, men det finns inte så mycket att säga. Vi tog i hand och jag ville liksom inte släppa hans hand. Så jag skakade den i 45 sekunder kanske. Mm. Du tog i eh. honom. Tog jag i honom med handen. Jaha, jag tror det är två mer. Oh, <laughs> Men det viktiga var att, att han hade såna glittriga fina ögon som tittade mm. på mig mm. och jag tittade på honom och jag tänkte så här, ja, vi har ändå någonting. Men jag ja, så att jag hög lite för sent då. Ja. Och då var det som att jag var tvungen att stanna upp på honom. Liksom bromsa honom. Ställa mig iväg. Alltså var, var den där vidriga, fulla tjejen som bara andas alkohol i ansiktet på någon och bara, mm. det är så himla bra. Sa du det? Typ. <laughs> <laughs> Nej men, men, men det mitt mitt bästa moment med Christian Antilla. Det var ju när jag, när jag sa till honom att, att hans skiva var så himla fin och han tittade upp under de två gardinerna av så här flottigt hår som hängde ner framför hans ögon och bara, åh tack, vad snäll du är och så fös jag med ena pekfingret <laughs> först bort ena gardinen över höger öga och sen andra pekfingret över vänster öga så att jag kan se in i hans ögon mm -hmm. och då tittar han på mig med en blick som säger okej Så där gör du jag tävlar inte ofta men när jag tävlar gillar jag väldigt mycket att vinna mm, Det här var en kväll av förlust um, Och vi använde ju olika strategier för att hantera förlusten för att hantera det. Mm. Uh, Jag letade upp en annan mm. alltså en liksom, plan B etablerade jag ganska snabbt mm. ska jag säga Fast jag var liksom... Och jag blev lite arg när du bara ah, jag tror jag ska ligga med den här istället och då var det som att jag bara jag bara, men vi ska ju ligga med Christian Antilla. Ja, och då hade jag redan avläst situationen. Ja, och det var jävligt jobbigt för mig. Jag blev förkrossad. Alltså jag blev hjärtekrossad. Okej, okay, jag har blivit dumpad av män i mitt liv, men det var ingenting mot för det Christian gjorde mot mig. <laughs> så ja. jag bestämde så här att jag måste ha ett rebound. Mm. Men, det finns ingen man som kan mäta sig med Christian. Mm. Så därför Måste jag hitta en tjej istället. Och det gick jävligt fort. Alltså, uh... för du du, du um, lanserade den här uh, <laughs> idén till mig. <laughs> uh, och så sa du följ med mig på danskalvet. och så gjorde jag det. Uh. Och sen tar jag liksom, jag tar två gung, och så ser hur du byter blick med en kvinna. Och sen säger du. Lämna mig. <laughs> ja. Och det var så jävla... Jag ska att se det i sån action-mode. Men jag gick ju då all in med den här tjejen. För första gången någonsin. Med en tjej. Mm. Uh, av ren sorg. Jag tänkte på en sak. Mm. När, vi, eller när jag satt och klippte förra podden och också när jag lyssnar på Psyket, en fantastisk podd. Mm, det var där jag vi tänkte, Christian Antilla. Ja. Um, att, alltså jag känner en sån instinktiv misstänksamhet när människor pratar om psykisk ohälsa. Och jag förstår inte vad det grundar sig i. Och jag menar jag känner det gentemot mig själv när jag hör min egen röst berätta om erfarenheter som jag ju mm. vet att jag varit med om. Känner du det mot mig också när jag berättar om Ja, jag. nej, jo, jo Jo, det gör jag ju mm. Och det är också därför som jag tyckte det var svårt Med vissa partier som vi klippte, alltså som vi klippte bort Och som vi behöll behövde sådär, Att Jag vet inte att trovärdigheten är så jävla viktig för mig För att, för att det är så, Jag vet inte Det är så jävla viktigt att behålla respekten För folk som kämpar Emot vad de nu kämpar mot mm. Jag vet inte men, Fast det är också Om jag får inflyga en sak där uh, det med att behålla respekten. Då låter det lite som att man så sätter dem liksom i en egen liten ruta. Mm. Alltså de här ska vi respektera. De Ja, här är det blir dem. Vi är dem. Ja, precis. Och det... Och, men och det är väl för att jag inte kan... Alltså jag kan inte. Jag vet inte. Men det kan ju vara att jag inte identifierar mig som en person med psykisk ohälsa. Nej, jag har fått uh ja dig det... Det att det är så. Ja, du är ju min psykisk ohälsa-coach. Men jag vet inte om det är någon rädsla för att identifiera sig med det. Ja. Men så undrar jag också om typ alla... Alltså, om jag säger det här med det här med misstänksamheten. Ja. Jag kan också känna den. Alltså, jag tror ju på mig själv då. Ja. Ja, men jag, ja, men jag mår dåligt. Jag känner så här. Mm. Men det här är ju jättekonstigt. Men en annan bara, ja, men jag har konstant ångest. Då tänker jag typ instinktivt. Ja. Uh. Du är, äh, ja, men typ, du verkar ju så glad. Uh, och jag minns jag satt med en uh, bekant och bara, som också har haft problem med psykisk hälsa. Och så vi bara, var är som har haft det värsta av oss? Och han bara, ja, men det är ju ganska lätt att svara på, och jag bara, ja, jag vet. Det är ganska lätt att svara på det. Och så bara, ja, vi ser på det. Och båda sa, jag. Mm. Um. och jag vet inte om det är någonting uh, allmänmänskligt i det. att man bara tänker jag så här. Det. jag har ju haft det så jävla dåligt, och hur kan du ha haft det du som funkar så bra, ser så glad ut. nej Alltså så här som jag har haft det, så, kan, så dåligt kan inte någon annan ha haft det. Mm. För då hade jag ju sett det mm. på den här människan. Men det är väl också för att... Nej men jag menar att, man, att man, när man mår bra så vill man inte bli påmind om den smärtan. Eller om man inte har upplevt det så vill man inte uppsöka de, de liksom, dalarna i det inre livet. Mm. Och därför blir man misstänksam. Och därför blir man misstänksam för att man säger jag vill inte tro att det finns... En, en plats, en värld, ett tillstånd där det känns så här som du säger att det finns. Mm. Det så jag... därför tror jag att man slår ifrån sig det. Kanske. Du tror inte det? Jag vet inte, jag tror inte att det är så enkelt. Att det, bara, det kan ju absolut handla om det, men jag tror att det finns fler mekanismer som styr det där. Ja, men jag tror att dels att det är det här att, så här att personer som ser ut att fungera som inte visar öppet att de lider kan man inte tänka att de mår så pass dåligt. Att, liksom att man tror så mycket på det man ser. Men också att man kanske känner att man själv har upplevt så mycket att man inte kan tänka att någon annan skulle också kunna vara med om det för att det är så jäkligt. Mm. What's the story behind love i scared, I let it die. I men jag, jag kan ju känna när vi äh, jag söker äh, att här, du är så proffsig på att vara trevlig att jag bara nej men jag är redan utkonkurrerad så att jag, jag tänker inte det finns ingen idé att jag ens försöker vara trevlig här för att du ändå men är ändå varit... här en efterkonstruktion nej jag tänker på det. jag tänker på den gången när vi typ av varje såra. Ja, men ska gå på teater säger vi. Mm. prata om vilka urskan. och jag kanske är på bra humör och såhär, ja men vill kanske prata. Mm. och så börjar du prata och du är så himla socialt kompetent. och Tack. jag anser ju inte att jag inte är socialt kompetent. men det är som att jag bara ja ja, ja då får vi du Fast prata. Fast du är ju det. du är ju jävligt socialt kompetent. ja, ja men jag, jag, jag när du vi, vill. ja ja men det är det jag säger. Men du ha, har en sån... Men och som... jag menar, herregud, alltså, så här, det här är ju, nu är ju det här automatiserat. För att vi har ju ändå varit på i ganska många kassor mm. äh, ganska många gånger. Och <laughs> <laughs> 90% av gångerna så känner jag att så här, jag ska säga tack en extra gång för att du inte sa tack. Mm. <laughs> och då <är> kanske det <snarare>, snarare blir ett mallbeteende från min sida. Mm. Än att jag på något sätt går in i en rivalitet och bara ska vinna. För så så gör jag Nej, men så För ofta när man är trevlig mot folk, typ i kassa bla bla bla, så får man ju så jävla mycket tillbaka att de bara, men gud, ha en fin dag. Fan vad härligt du är. Cirka. Och då blir jag glad. Mm. Så, så är ju en... Du är pro-social. Ja. Nej, men och jag vill bara lägga tillba tillbaka det här till, till K... Ja, eller eftersom K... När vi var så Kristian Antilla och jag skulle prata med Kristian Antilla. Ja. Att just det här, det faktum att du blev lite orolig. Ja. Känns det som att du typ, har gett mig underkänt i social socialkompetens. Eh, efter alla gånger när jag inte har sagt hej kassan och blir därför orolig när det står någonting på spel. Trots att du säger att jag är socialkompetent, vilket jag också är. Fast grejen är också att jag är en person som inte litar på människor. Men ja, det, det är dina tillitsproblem helt enkelt. Ja. Jag menar jag hade blivit orolig om det var, om det var jag som stod där. <laughs> Nej men jag hade blivit orolig vem den var. Ah, okay. var för, alltså att, inte... för att jag inte kunde överhöra för att jag inte kunde kontrollera. Okay, eh, det var inte personligt. Eftersom För att du och jag var en enhet. Så då ah, blir det okay. att, för jag menar så känner jag så är alltid känt typ när jag har haft en pojkvän eller liksom att det är min rep äh, vad fan respektive. Mm. Att då känner jag att jag alltid typ skäms för vad den säger, om den är lite brusad Eller hur den beter mm. sig. Eller så att den, alltså att det hela tiden måste bevaka typ, vad den gör och mm. säger för att jag är tillräknad. Mm. Och då blir det typ på mitt ansvar. Eller jag tänker på, jag har en vän sen många år tillbaka, en väldigt nära vän. Som alltså vi hade en sån romans att, som du och jag hade också, att vi bara blev kära på typ, umgicks jämt. Mm. Um, och det är många år sedan. Och så. Men och hon sa någon gång typ. Det var någon person som inte gillade mig, eller jag kommer inte ihåg. men Eller jag återberättade någon händelse då, då en person som hon känner också hade reagerat på ett konstigt sätt, gentemot mig. Och då sa hon så här, jag älskar dig. Om den inte tycker om dig, då tycker den inte om mig. Eller typ, mm. varje millimeter du rör dig står jag bakom. Gud vad fint. Det var så jävla fint och jag var typ 17 och så här, lita inte på någon lita inte på mig själv och jag kände samtidigt som jag blev så jävla rörd av det hon sa så kände jag också såhär, så där kan jag inte säga till en enda individ i världen mm. för att jag litar inte på någon, någon till den grad liksom, och så tänkte jag också, bara, gud innebär det att jag inte älskar någon det tror jag inte att jag alltså för det för mig, jag vet inte, skam har ju varit en följetång i mitt liv så jag tror att det är liksom det som har varit stått i vägen där. Alltså att jag, mm. Men att, och herregud, du som lyssnar på detta och som kommer att bli min framtida partner. Jag kommer inte bevaka vad det ord du säger. Men så här har det varit. Till alla som kommer fundera på att ge mig ett jobb, gör det. Jag, jag är socialt kompetent och trevlig. Och jag kommer... Jag kommer fort, jag kommer vara du kommer det. vilja vara det. Jag kommer vara, jag är det när det behövs. När det gagnar mm. mig. När det kan göra så att jag får pengar och berömmelse. Och bli aktad. Högaktad. Ja. Du har ju varit i Frankrike. Ja, det har jag. Det var jättehärligt. Medan alltså jag var hemma och var, googlade Christian Antilla så satt du på Tinder. Jag satt på Tinder på franska Rivieran. Det var väldigt spännande alltså, Jag tycker att Tinder är en väldigt, väldigt bra verktyg För att på något sätt ta tempen på eh, Den manliga befolkningen mm. I en viss stad eller så, här, Också i ett åldersspann. Men det var väldigt mycket eh, Extrema sporter som, som var på bilderna Mer än här ska jag säga. Det var ju också ganska mycket nakenbilder Förstår jag du du i ju några och skickade. <laughs> jo, det är det. Ja men, den där med hand som höll i sin penis. Nej, men sluta i det blir jätteförnöjt. Nej men du like, du swipade ju inte vänd. Jaha, eller? ja men just det. Ja, men, du visade, du, du sa mena... ju bara så här, så här ser det ut. Ja just det, just det. Jag, jag gav dig en en liten Ja, du delar ju, ju bara med dig. Ja, Tynder. Ja men jag, jag trodde du hintade för att jag, fi, alltså jag fick också en väldigt bra match. Det var så himla spännande. Jag var så himla sugen på ett äventyr. OBS kanske också för att jag umgick sju dagar med min far. Så du var glad över att få en liten Tinder-tinderist? En liten tinderflykt. Mm. Så jag åkte över till Italien. Det är alltså yes, typ en halv mil till, till Italien där jag var. Ju. Och gick på en dejt. Mm. Ni honlade. Det, det gjorde vi faktiskt. Mm. Sen var du... Alltså, för tala, jag måste bara säga det här med, ja, med det här att man kan bli förälskad väldigt fort då, och jag relaterar tillbaka det här med Kristina Antid att jag blev lite besattslär förälskad och, och så här att man kan tycka att det är lite lustigt men efter en dag så skrev du till mig att du hade en fysisk längtan och saknad efter den här Tinder-dejten <laughs> som du aldrig hade träffat. Ja, ja, men alltså jag är en jag är en person som blir förälskad så himla fort men det är också på en väldigt så här barnslig nivå att jag ja men jag ser hela hela den romantiska komedin spela upp sig för mig. Att mm. så jag ska åka dit, vi ska åka iväg vi ska rymma från min pappa, från hans familj och så ska vi gifta oss i en liten bergsby och sen, ja men du vet allt det där, jag ska flytta till Milan och bla bla. Blev du så då? Eh, inte än. Nej. Det kanske. är. Men jag är lite översyn på dig som kan bli förälskad så lätt. För det, jag, det alltså jag blir förälskad så himla sällan. Alltså, det har ju hänt mig. Jag kan ju räkna de gånger som jag pratar var förälskad nästan på en hand, lite drygt. Mm. Alltså, det händer ju mig... Det händer inte ofta uh, att jag blir förälskad, alltså. Men för... det är lite tråkigt. Jag önskat. att jag också kunde så här bli stormförälskad i en vecka, för det är ju ett drus, Det är, det är ja, härligt. Det är ett fantastiskt drus. Ja men grejen är också alltså så här, det här är ett väldigt säkert läge också för att det är inte som att vardagsrealismen hittar in dit utan då är det är så där, alltså superförälskad i några dagar och sen är det borta så sen var det en dröm puff. Mm. men jag menar jag har jätte svårt för att bli kär i någon mm. det händer mig ju ganska sällan, mm. det kan jag också räkna på en hand mm. då jag liksom, och vågar älska någon, det är ju ännu mer sällan fy fan men det vill vi väl kanske säga hidora Ja. Nej, men vi kan väl säga... På återseende. <laughs> Puss och kram. Puss och kram. Hej